Salmul 3 al Tatălui iubit Tată Ceresc, Tu ești pentru noi iubirea, prin care calea, adevărul și viața ne-ai dat. Tată Ceresc, Tu ești pentru noi iubirea, de aceea în cuvinte și semne, voia și gândul Tău le-am căutat. Tată Iubit, Tu ești pentru noi iubirea, de aceea în glasul izvoarelor, Șoapta duioșii tale-am aflat. Tată Celesc, Tu ești pentru noi iubirea, De aceea roada Ta cu râvnă în Visteria inimii am adunat. Tată Ceresc, Tu ești pentru noi iubirea, De aceea cu daruri de dor în casa Ta la Tine ne-am închinat. Tată Celes, Tu ești pentru noi iubirea, De aceea raza ochiului Tău peste noi Duios avegheat. Tată Ceresc, Tu ești pentru noi iubirea, De aceea pentru noi poarta iubirii deschisă ai lăsat. Tată Ceresc, Tu ești pentru noi iubirea, De aceea sufletul nostru aprins, tăcut și smerit l-ai luat. Tată Ceresc, Tu ești pentru noi iubirea, de aceea, legea iubirii hotar peste țara, casa și neamul nostru ai așezat. Tată ce Tu pentru noi iubirea, de aceea, pana mea, ca o rândunea, dorul nostru la Tine l-a purtat.